Linneus. Pirate Rock. Ja, välkommen till Linus på Pirate Rock med mig Carl Linus. Jag tänkte att vi skulle under hösten här eh, ja, prata lite grann om eh, gammal god classic rock. Jag har intervjuat eh, många av de här gamla gubbarna och tanterna genom åren. Främst för tidningen Sweden Rock Magazine och... Eh, bland annat så har jag ju pratat med David Coverdale om hans tid i The Purple jag tror det var ungefär fem år sedan jag gjorde en lång tid om det var så att Whitesnake då skulle släppa en skiva som hette The Purple Album där han bara spelade in sina ja, låtar från den gamla goa The Purple-tiden och eh, eftersom jag själv älskar hans eh, The Purple-period så eh, var det öppet mål att bara pumpa honom på information om, om vad som hände där mellan 73 och eh, 76 som han var med i bandet och eh, vi pratar ju mycket om detaljerna i låtarna, bland annat om eh, låten Stormbringer. För att jag hade hört att eh, basisten Glenn Hughes, han hade sagt att eh, David Coverdale, eh, han citerade pratet i Exorcisten i bara på den här låten. Men då sa David, nej, vad jag säger är Stormbringer, Motherfucker, Cocksucker, fast man hör det baklänges. Så om ni lyssnar här i intro så hör ni David Coverdale säga några eh, fula ord. I'm gonna make you Stormbringer med Deep Purple. Jag pratade ju med David Coverdale för ett gäng år sedan just om hans period med Deep Purple. Och eh, det är, han är en skön kille, vi pratade en timme och eh, väldigt, han är väldigt eh, positiv och eh, vad ska man säga, han, han gillar att säga mitt namn hela tiden eh, i intervjuer. Just eh, den här klassiken då, att man Ja, det känns som att man får en kontakt med honom. Det känns mer personligt. Så han eh, sa ju, ja men du vet Karl eh, Visst är det så Carl? bla bla. bla. Eh, nej, men en god gubbe, i alla fall. Eh, vi pratade ju eh, som sagt mycket om den här skivan då. Stormbringer. Och även min förutlåt eh, Soldier of Fortune. Och Carverdel eh, berättade att de spelade in den här plattan i, i slottet Clearwell. I sydvästra England. Och... Eh, jag frågar honom om den här miljön då att springa ett slott, eh, om det påverkade tillkomsten av de här låtarna och kanske att det påverkade nog mer Richard Blackmore eh, och så sa han att eh, när han visade Richie texten till Soldier of Fortune så sa Richie att eh, Oj då, jag hade hoppats att du skulle skriva om en soldat som kom hem från kriget under 1200-talet och det replikerade jag är ledsen Richie, Richard men jag har inget minne om det han gillar mer att skriva om saker som man själv har upplevt då eh, kan vi förstå och han sa även att de andra i bandet det var ju Richie och David som skrev Solar of Fortune och han sa att de andra i bandet de förstod sig inte på den här låten. De ville inte lära sig den ens. Och i synnerhet inte trummsen, och Ian Pace. Så att eh, Richie och David var tvungen att göra en demo innan resten av bandet förstod vad det var de ville göra. Och där det här blir inte Richard så glad över. Han blev ju sur och tvär. Och det var väl en av anledningarna till att han hoppar av The Purple strax efter det här. Men vi tar och lyssnar lite grann på Solar of Fortune. Det här är vackert. the day, when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, "Come lay with me and love me, and I would surely stay." But I feel I'm growing older, and the song. Så time lyssnar på Linneus på Pirate Rock med mig Carl Linneus tänkte vi skulle prata lite grann om Ronny James Dio, den här legendaren jag kommer ihåg att jag fick hans hemnummer faktiskt när jag skulle göra en intervju med honom 2009, början på 2009 när Hedan Hell skulle släppa sin, sin, sin platta och det var väldigt ovanligt att jag fick hemnumret till någon först så, han inte hemma när jag ringde första gången så jag blev lite förvånad när telefonsvararen gick igång där you have reached the Dio residence blablabla. Eh, annars så brukar man alltid få liksom, ett nummer till någon assistent eller eh, sådär som sedan kopplar ihop med med objektet Men sedan så svarar jag Ronny då såklart och eh, också en väldigt god gubbe eh, vi pratade bland annat om eh, jag frågade vad hans största prestation eh, hade varit och han sa att det var den här Heron aid eh, den här Grejen som han drog igång 1986 med sina Hodgs De spelade in låten Wear Stars och drog faktiskt upp en miljon dollar till de svältande i Etiopien. Han sa även att, att ja, personligen så ser jag det som min största insats, kanske inte musikaliskt men humanitärt. Så det var Ronnys största prestation. Berätta. Jag pratade även eh, med alla de här illustratörerna som har målat Dios omslag och även då omslagen som eh, Rainbow och eh, Black Sabbath går ut som Dio sjönk på. Och gjorde en stor specialartikel om det här efter att Ronnie hade gått bort. Och eh, bland annat så pratade jag med Lynn Curley som eh, målade omslaget till eh, skivan Heaven and Hell med Black Sabbath och eh, frågan ovanligt en skull så var det här egentligen en, en, en befintlig målning. Han gjorde inte på beställning. Eh, Lynn berättade att eh, målningen hette egentligen Smoking Angels och var en av sex tavlor som 1977 hade ingått i hans utställning som hette Mask i Los Angeles. Och just den här eh, målningen då med, med änglarna som röker och spelar kort... Eh, den eh, hade ju då eh, Black Sabbaths manager Sandy Pearlman snappat upp. Eh, och han var även manager för Blue The Cult. Och Lynn hade ju då målat Blue The Cults Agents of Fortune-omslaget 1976. Så att det var så den eh, connectionen var där, så att säga. Men, eh, ja, anyway, Heaven and Hell är ju en fantastisk platta. Jag tänkte så lyssna på en låt därifrån. Det här är Die Young. Välkommen tillbaka till Linneus på Pirate Rock med mig Karl Linneus. Nu tänkte jag att vi ska prata lite grann om ett gammalt gött AOR-gäng som heter Survivor. Jag pratade med deras huvudsakliga låtskrivare Jim Patrick för ett tag sedan. Det är en skön farbror med lila hår och lila glasögon. Han bor i Chicago, jag ringde upp honom. och Survivor släppte ju, deras två första platt är ju fantastiska och eh, vi pratade såklart om eh, låten Eye of the Tiger som kom, som kom lite senare som eh, gjordes eh, specifikt för filmen Rocky vilket nummer i Rocky-serien, jag tror det var nummer fyra stämmer jag om jag fel, jag vet inte <laughs> men då hade Sly han har ringt, ringt upp Jim Patrick och sagt att, eh, att han eh, egentligen hade velat ta Another One Bites The Dust med Queen men eh, det kostar för mycket pengar eller var för svårt att få loss rättigheterna till den så Sly sa då till Jim att uh, jag gillar ju redan låt Poor Man's Son. Kan inte göra någonting, göra någonting åt det hållet? Och det nappade Jim på. Så uh, han skrev Eye of the Tiger när filmen egentligen var klar. Han fick såna klipp från den. Nu ska vi inte spela Eye of the Tiger för den är lite uttjatad. Men däremot så, så ska vi lyssna lite grann på uh, Poor Man's Son- Survivor med Poor Man's Son för hans debutplatta. Man hör ju att Nightfight Orchestra har diggat eh, eh, Survivor. Eh, och det har ju Björn Stedde känt fram också. Eh, så, eh, Jim Patrick, ja. När jag pratade med honom eh, tidigare år här, så pratade vi ju mycket om de här tidiga survivorskivorna. Och eh, jag frågade honom var det roligaste han någon gång har sett i en studio var för något. Och då berättade han att eh, när Ron Everson producerade den här första skivan så eh, var han ihop med Britt Ekland eh, och eh, när de la grunden till eh, den här låten Somewhere in America så dök Britt plötsligt upp och eh, började dansa eh, till låten så de spelar in. Och eh, Jim sa att Petekland eh, var ju typ världens eh, snyggaste, vackraste kvinna eh, då. Så att eh, ja, låten i sig fick väl en extra svung där kan man säga. Det här är Somewhere in America. Pirate Rock med mig Karl Linneus. Jag gillar ju sån här gubbrock som ni förstår. Eh, mitt favoritband är nog Alice Cooper får jag säga då. Eh, och inte många vet är ju att det faktiskt var ett band. De släppte ett gäng klassiska plattor under början av 70-talet. Alla medlemmarna där, de hade mycket att tillföra både musikaliskt och imagemässigt. Det var ju till exempel trömmelsen Nils Smith som föreslog att Alice skulle ha en orm på scen. Och det var ju bassisten Dennis Dunaway som snickrade ihop den första elektriska stolen som bandet avrättade Alice i under Love it To Death-turnén. Och eh, jag har skrivit mycket om det här bandet i min bok Jag sålde min själ till hårdrocken, som fortfarande finns att köpa ute på det där internet, om ni går ut och klickar. Dennis Dunaway berättade ju att eh, när Alice Cooper blev solartist så kändes det som att... Eh, eh, som att identiteten blev kapad där han använde uttrycket urkundsförfalskning. Fast på engelska då, identity theft sa han ju. Och det ligger väl mycket i det. På den tiden så var det inte så äh, äh, inne med det här med branding som det är idag. Så att, äh, jag tror inte att någon förstod riktigt vad namnet och alleskopor egentligen betydde och sådär. Dennis Dunaway, han är nu min bashjälte. Jag spelar ju själv bas. Och eh, när jag fick höra att han eh, använde rotosoundsträngar eh, på School's Out-plattan så var jag också tvungen att köpa rotosoundsträngar. Vi ska lyssna lite grann på en låt från School's Out. Eh, och vad som är intressant, alltså deras arrangemang i låten är väldigt speciella. Eh, den följer ju liksom ingen klassisk mall. Eh, ibland så kör de som sju vänder istället för åtta. Eh, och Dennis när jag pratade med honom så sa han att det var nog kanske för att de var så ivriga <laughs> att komma fram. Kom fram till mål. Eh, men den här låten heter, heter Looney Tune och eh, ja, den är väldigt speciell arrange arrangemangsmässigt och eh, jag önskar Alice eh, coola sångstil här och eh, fantastiskt basspel i slutet här från Dennis. Bandet Alice Cooper de hade en väldigt speciell eh, stil när det kom till att avsluta låtar. Man hör att det är Bandet Alice Cooper som avslutar en låt när de avslutar en låt. Vi ska även prata lite grann om Constrictor, tänker jag. Det var den plattan som var ny när jag upptäckte Alice 1986. Där framförallt var det då låten His Back, The Man Behind the Mask, som eh, var stor. Och det är en fantastisk låt fortfarande. Men hela Constrictor är en sån skön jag vet inte, popcornplatta på något sätt. Man får den här känslan av, jag vet inte, rysmys, popcornrysare när jag hör den här skivan. Och jag har ju pratat mycket med både Alice och eh, gitarristen där, Kane Roberts, det här muskelberget eh, om tillkomsten av den här skivan. Och eh, kanske inte många vet ju att eh, original, två, två killar från originalbandet här, det vill säga Dennis Dunaway och Neil Smith, de var ju med och hjälpte till att repa in den här skivan. Eh, Tillsammans då med Kane och, och Alice. Eh, det framgår inte på konvolutet och de får inte ens ett tack på skivan. Vilket Nils Smith var lite besviken på eh, när jag pratade med honom om detta. Eh, men eh, de är inte med på skivan i alla fall. Och eh, ja, det är en trummaskin på många av låtarna. På vissa låtar så är det faktiskt eh, trummisen David Rosenberg som spelar. Han hade ju spelat eh, med Chaka Khan innan och... Och producenten är Bohill, han hade ju producerat Chaka Khan innan. Eh, men det är trummaskin på av de flesta spår eh, och jag tycker det funkar och det tyckte Kane också. Han sa att framförallt på den här låten, Simple Disobedience, så kommer verkligen trummaskinen till sin rätt. I do your bidding. på Pirate Rock med mig Carl Linneus. Jag jobbar ju som, eh, som rockjournalist och eh, har intervjuat de här gubbarna och tanterna som jag pratade om. Bland annat eh, Joan Jett som jag tänkte att vi skulle fokusera lite grann på här. Eh, jag träffade henne på Ulvi i Lårsson när hon var förband till Green Day för ett eh, gäng år sedan. Jag kommer ihåg att den här filmen eh, The Runaways som handlar om hennes tidigare band eh, hade haft premiär eller skulle ha premiär så att jag ville ju bara prata med henne om 70-talet i Runaways. Och det var hon ju okej okay med. Men det som var coolt var att jag fick hänga med henne. Och hennes manager och producent. Och, och, och keyboardist Kenne Laguna. I låschen där. Hela eftermiddagen och kvällen. Det var ju ett fantastiskt. Och jag kommer ihåg att ja John hon var hes. Så att hon ville spara på rösten till, till spelningen. Då, så att hon ville göra intervjun efteråt. Så under tiden här så gick jag runt och tog för mig av den dingande buffén som var där. Det fanns ingen alkohol dock men det fanns en gott om bakverk kommer jag ihåg. Mycket så tårtor och grejer. <går> jag vet inte varför. Men jag stod och snackade skit med Kenny Laguna där rätt länge och kom ihåg att John började sjunga upp. Sen gick han fram till den stora spegeln och målade läpparna knallröda. Samtidigt som hon betalade Läppstiftet på en servett så frågar jag Kenny mig om The French Song hade varit en hit i Sverige. Kommer ihåg, eller om man skulle stryka den från spelningen. Jag tyckte att de borde fokusera mer på de bredbenta, bredbenta låtarna i setlistan listan eh, Så att, eh, jag tror inte de spelar French Song. Sen så följde vi med Jon och hennes kompan då, The Black Hearts eh, upp för trapporna till den stora scenen. Och ett par låtar in i konserten så kom Billy Joe Armstrong sångaren i Green Day. Han kom upp och stod där och diggade bredvid mig snett bakom scenen. Det var lite surrealistiskt. Eh, och eh, ja, det var bara en halvtimme hon körde det där. Sedan så gick vi tillbaka till låsen och, eh, och jag kommer ihåg att under intervjun så kom John gåne med den här eh, servetten som, som hon hade bytt av sitt läpp, läppstift på och gav till mig. och Jag visste inte vad jag skulle säga så jag bara tog den och lade den i väskan och sa ingenting. Och sen när jag kom hem tänkte jag, liksom, varför börjar varför han inte signera den här vet Det var jättedumt. Men jag vet i alla fall att det är hennes läppshusavtryck som jag nu har inramat i min lilla mancave där hemma. Vi kör en riktigt god stänkare med John Jett and the Black Hearts. Det här är Bad Reputation. tillbaka till Linneus på Pirate Rock. Vi lyssnade på Joan Jett and the Blackhearts Bad Reputation i den här reklamen. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta prata lite grann om Joan Jett och framförallt hennes tidigare band The Runaways. Ett band som jag älskar. Lite punkigt, lite rockigt, lite 70-tal, lite ostämt, lite gött. Sådär. Och när jag intervjuade Joan Jett i låsen där på Ullevi för ett år sedan så pratade vi faktiskt bara om Runaways. Vilket var häftigt. Och jag vet inte om ni minns den här tidningen Poster som kom på 70-talet. Eh, där var det med Kiss varje nummer. Jag har alla de här gamla kiss i en perm. Sparade och även många av de andra eh, numrerna. Och ja, det var en fantastisk tidning. Det är en tidskapsel kan man väl säga. Och chefredaktören där, Hans Hattvig, har jag ju pratat med, en skön snubbe. Och kom jag tog upp det här med John Jette därför att i ett nummer av poster så anordnade Hattvig en utlottning av medlemmarnas personliga egodelar. Runaways-medlemmarna runaways alltså. Och bland annat så lottade han ut sångaren Cherry Curry och bassisten Jackie Fox trosor och eh, frågade han om det här och han sa att han ville ju sälja tidningar och det var ett smart sätt att göra det på eh, och eh, jag visade det här det här klippet för John Jett där och eh, hon hade väl ett vakt minne av det där, inte just att hennes bandkollegor låter ut sina trosor men att hon låter ut ett nitarmband istället, för hon sa det liksom ja här ser ni skillnaden mellan mig och de andra bandet jag var punkrockaren här som låter ut ett nitarmband eh, så det var lite intressant här att gå ner genom minnenarnas allé med Joan Jett. Men vad som är intressant också det var att tidningen Poster de vidarebefordrade ju en säck med svensk bundrapost till, till Runaways. Och i ett brev alltså, fanns det en låttext som var inskickad av en kille som gick under tecknamnet Inger Åsten. Och eh, jag tog upp det här med Joan. Hon sa att ja, producenten och Kim Fowley han sa att eh, att de hade fått en text av en tjej i Sverige och föreslog då att Jones skulle ta en titt på den. Det visste hon inte då men den här människan ljög ju om sitt kön. Hon tyckte att det spelade egentligen ingen roll men hon ville inte bli lurad. Men jag tror att den här killen då han kände väl att han hade större chans att få med sig sin text på en runaways platta om han sig av en kvinnlig seronym. Så texten till den här ska då vara skriven av en Inger Åsten påstås, påstås det. Jag tycker att vi lyssnar på den, här, med på deras tredje platta Waiting for the Night och den här låten heter Little Sister Det här var lite Runaways eh, i eh, på Parrot Rock här med mig Carl Vi Vill ni läsa mer om, om Runaways och den här artikeln jag berättade om innan så finns den eh, återutgiven i min bok. Jag sålde mig själv till hårdrocken och jag har även skrivit eh, en del böcker om Kiss. Bland annat så skrev jag en bok med Alex Bergedal här, tidigare år som heter Partners in Crime- och ja, vi grottar ner oss i ja, vårt nördiga liv med Kiss och bland annat så skriver jag lite grann om mina intervjuer då med Chris gubbarna jag har intervjuat medlemmarna ja, snart uppemot 30 gånger totalt och första gången som jag träffade Paul Stanley eh, då var intervjun löjligt hårt hållen det var början av mars 2010 och Chris eh, var i London för att håsa upp den stundande Europa-turnén. Jag hade efter lite tjat blivit en halvtimme med Paul för en omslagsartikel i Sweden Rock Magazine. Och vid det laget så hade det inte skrivits så mycket om vem Paul Stanley egentligen var bakom stjärnan så att säga. Så i bakfickan hade jag bara en massa frågor som kretsade kring hans personlighet. Han hade ännu inte pratat i större utsträckning om att han var döv på ena örat och sina botoxinjektioner eller det faktum att han var mobbad när han växte upp. Så jag ville ju veta mer om det här. Och på köpet skulle jag kanske få svaret varför han med åldern börjat kännas allt mer instängd. Jag blev visad in i ett rum där Paul satt och väntade på att avverka dagens tionde intervju. Håret var kortklippt, vilket jag inte var van vid att se. Det var här ungefär samtidigt som det slutade vara en grej att han använde peruk på scen. Paul han väljer alltid sina ord ytterst väl och det blev snabbt tydligt att han inte alls var förberedd på mina frågor. Så därför svik intervjun väldigt långsamt men det som kom ur hans mun det var ju intressant i alla fall och halvvägs in i intervjun efter en kvart ungefär så smög det in en skivbolagsrepresentant i rummet och där var precis när jag frågade Paul om hans syn på botox eh, inte för att jag var särskilt intresserad av Pauls skönhetsingrepp per se det var mest att jag var intresserad av att prata om vad som helst som man inte brukade prata om jag ville röra om lite i grytan så att säga jag ville skriva en artikel som inte hade skrivits tidigare jag kallar mig naiv, men jag tyckte inte att det där ämnet var så känsligt. Jag hade till exempel ännu inte kommit till frågorna om hans före detta psykolog Jesse Hilsen, som i ett förverrat skede under slutet av 80-talet blev Kiss affärsmanager och blåste bandet på en massa pengar. Något som Paul aldrig hade kommenterat fram till dess eller innan dess. Men jag hade aldrig kommit så långt för den snubben så att vi behöver avrunda intervjun. Vår tid var ute även om den inte var det. Jag förklarar att det har blivit lovade en halvtimme... Ja, det där föll för döva öron. De var tvungna att skynda på. Med detta sagt så höll dock Paul hela tiden god min. Han är ju väldigt proffsig när det kommer till sånt här. Först senare, när jag översatte hans självbiografi under stjärnan- så öppnade han ju upp sig om allt det här då, som jag ville veta redan år 2010. Men mer sånt här kan man läsa om i vår bok Partners in Crime- som finns också på internet att köpa. Vi ska lyssna på en låt med Kiss där Paul faktiskt inte bara skriver om sex och snusk utan han skrev även lite mer så här personliga reflektioner. Det här är Silver Spoon från Hot in the Shade. Tack för att ni har att lyssna. Vi hörs förhoppningsvis nästa vecka. Hej!